Hæ örn. Komdu blessuðu vel í programmið. Já, kjærðu þekki. Kjærðu þekki. Heyrðu hvernig þú ert staddur út í Berlín núna? Já. Er september fest? Það má illa. Já, þetta er algjört fest. Þetta er alveg æðislett þetta. Á Evrópumótunum, þetta er bara þvílíks neilt sko. Já. Hérna áður en að kannski við förum að tala um leik, er að ég er ég er svolta forvitinn að vita stemmar stemmaran þarna og þarna í kring hérna íslendinga og er, sett, já, bara það er hellingur af fólki hérna og og og bara er ekki stemmarinn alveg svakalegur hérna. Það er bara frábær stefning, það er maður svo sem ég var ekki ekkert miki var við þetta fyrir nú í dag. Leikinn náttla byrjuðu ekki fyrir nú í dag en en hérna maður það var svo allt bara svona þegar leikinu, þá nálgðist leikinn þá og fylgist alltaf fólki hérna í kringum höllina og hérna var svona mikið stemning í kring fólk að náttúrulega singja einhverja baróttu söngu eða, eða öskra, öskra nefnið á sínu landi og, og þá svona það var það skemmtilegt sko Já. var svona frutanninn en náttúrulega aðalstemningin er náttúrulega inn í höllinni og það er það er náttúrulega bara að vera stórkófslegt og, og svo náttúrulega var upphýttun svona Íslendingu upphýttun hérna ekki langt frá höllinni, fyrir, fyrir leikin í dag og, og hérna Þar er, ég, ég taldi nú ekki hausana og, og ég fekk nú ekki, ekki hausateljar að laugrluna til að mæta heldur Nei. en hérna það var alveg góður fjöld af fólki og, og hérna Tommi þar sé að og, og steikti borgarón í liðu og þetta var bara mikið, mikið gaman svona góð uppbyrnum fyrir leikina eða leikin, íslenska leikin þar sé Já, þ þetta er svona þetta er ja í rauninni bæði bæði svona klysjulega séð og að nafnninu til þá er þetta körfuboltafjölskyldan. Já, er við er ekkert að vera nota klysir, það er þetta er þetta var svona mári mári svona það var kom, kom þarna í í þetta partí, fyrir parti sko, Þá þá var að dalti þanne að að voru eina allir að öskuöllum bara til hamingju með hátíðina sko. Já. Það, og svona þetta er hátíðis dagur körubolta fólks á Íslandi og bara þeirra sem hafa áhuga á íslenskum íþróttum alveg mennt þetta er stóru dagur í íslenskur íþróttu sögu ég meina það, það er sko og fólki þarna ég meina þeir sem að þeir sem hafa gaman að innum bolta hafa oft gaman að öðrum og, og hérna er ekki, er ekki svona pausstarnar líka varðandi knastspyrnum líka. Jó eitthvað ég er bara búna að vera svo upptekin ég ekkert ekkert að fylgja fylgjast með. Því. Ég sá eitthvað svona restina af af leik þióður á pólveria og, hérna. og fæstuta skvelti sko. Já. En en svona, það var svona þá varum við að var að kominn á hótel og fór bara að sofa og ja. So er, er ég á þjálvararnámskeiði hérna fyrir partinn og, og svo bara beint í halla á leikinn annarnan sko, þannig. Svona hefur kanskje eins farið fram hjá mér en en jú þá var einhver að tala um þann misti sko stóð einhver að horfa leikinn hérna fyrsta sköldi sjá ég sko. Já, það er að, það er að, að, er að Hérna er bara Facebook og og og bara fólk út á götu það er, það er allra að, að tala um landsliðin okkar og þessi helgi er náttúrulega sko þetta er bara hálf yfirþermandi einhvern einn þessi þessi stormandi velgengni. Já bara þar þetta er, er ótrúlegt. Það þetta á ekki að vera hægt með með hérna litla Ísland sko. Nei. Það er bara þú steigum ekkert að vera í möguleika í fótboltanum og Nei. og hérna við eigum ekkert að vera á stór í körfubolta sko. Það það er bara svo einfalt. Þetta er bara kjánanlegt sko. Það er ekki 10 árr síðan að að maður hefur sko karlafólk klikka fyrir að láta sig dreyma það, sko. Já. Það, það er nú eingöngu bara málið. Það er Þetta, Þetta er, er algjörlast nær gali, sko, það er ekkit flóknir að það, sko, þegar það, það var, hérna, ég sá þegar Arna Guðjónsson, hann deildi hérna á, á Facebooki í gært, grein eftir danskan MBA sérfrænga, þann sem lýsi leikjum, MBA leikjum í danska sjónarpinu og, og, og leikjum í dönsku deildinni í, í korfu og, hérna, það sem hann rauninni var að segja dönum að senda bara alla hægjuleikar í viðþróttamennina sinna í fótbolta og korubolt og handbolta bara til Ísland, sko. Þetta, þetta var náttúrulega galið að þjóð sem að telti valla hérna árósa skildi vera hérna á stórmóti í, í, í handbólt ár eftir ár væri komið á stórmóti í körubólta og, og hérna og stendina á stórmóti í fótbolta Já, þetta Þetta er, það er eftir þessu tekið og, og þetta er einhvern veginn svona bara þetta er, er eiginlega bara já, við, við erum smá í flestum eins og sem við erum að spila við Núkveðlega sko það að að þetta bara að er það yndist að vera íslendingur í dag. Það er alvarlega. Takklega. Ef man ef man fylgir smíþróttum í, í Hérna áður en að kannski ég spyrði eins út í út í, í dag þá hérna e, þú ert þarna þjálvaran á umskiði eins og ég segir og og þar festu að hitta eitt stykki Reskarl. Já, ég var þarna það ha var nú í gær fyrstu þá að hérna var fyrirlestur og, og og hérna þegar ég kom inn í húsið og stóð hafna og horfði á hansinn í salinn þá allt ínu kemur Rick Carlyle bara og stendur við hliðina mér þanna ég náttla gati ekki verið verið hérna hæt sleppt tækjufæruna að taka í spaðann af manninnum og hérna bola áns bola með hansi upp þarna bola með hansi í gang og og hérna ég er náttla bara kyntu mér sem Snórri frá Íslandi og og hérna Rætti hans við og spurði hvort hann myndi nú ekki öruglega halda með Íslandi á móti þýskalindi þó að Dörg var nú leikmaður hjá honum. hann Hann vildi nú ekki alveg takkvöndi það hérna, Og sko góð skengis oh. Og ég, svo sem rætti ekkit meira við hann Þannig sko, bara svona smá, smá hérna, spjall bara á Svo var hann rífin burt hann hérna og þurftar helsi upp á einhver aðra á oh. en, hérna, Það er bara það er maður verður að nýta tækifæri það þegar verið, það þó þann að verið er hann svona legendur anna sværmar algjörlega er, er hérna er hann kominn til að til að taka þátt að halda aðu námskeiði eða er hann bara leggja sér að horfa horva sinn mann spila hann er hann er með ferælastra námskeið þetta, þetta, þetta er þetta er stór kanónu rosa námskeið þó að að íslenskir körfundir flestir þekki nú væntanlega bara bara hérna Rick Carlsson sem að þjálvar náttla Dallas Mavericks en hérna þá er hérna þá er er líka hérna Pesic sem að hérna. Já. Hefur þjálvað Æggerði nú Jógúslav á heimsmeisturinn 2002 meðalannas og og þjóðveri evrópumeistur á 93 og öllum óverum. Já. Gerði Barcelona Evrópumeisturum og og hérna virðist vinna kvar sem kemur. Hann, hann er að þjálfa Bayern München í í Þýskalandi hérna. Já. Hann, er, hann var með tveir fyrirlestrar og hérna svo sjáum við Pablo Laso líka sem er Real Madrid. Já, já. Þannig hættir engar smá stór kanónur sko. Er eru, þið, eru margir á sem námskeiði frá Íslandi? Við erum 5. Já, já. Þetta er, þetta er ég og og, og hérna ein Rafni Jóhannsson. Jó. Jarvíkingur og hérna Ágúst Björguson Valsari. Safurður Bjarnarson Fjölnesmaður og hérna Viðar Hafsteinsson Hattarmaður. Já ja er og er eretta svona vintarleitt mannval. Já, má hafa svolti gagn þessu. Já ja það er það er mikið sem á læra af þessu. Maður, það, ég hef aldrei farið á þjálfar námski það sem ég verið nú ekki tekið minnst kosti, ein, eitt atriði með mér sem að hefur hjálpað mér í þjálfinu no. þegar þetta stundum, stundum staðfist er þetta það sem maður veit og stundum hérna fara maður nýjar hugmyndir sem maður getur nýtt og, og hérna tekið skrið framöðu og stundum er þetta hugmyndir sem maður þurfti og hérna það er þetta bara að það veikum mann alltaf til um hugsunna maður svona hérna fer að stundum efastum það sem maður að gera og fer að hugsa og þinni stutt leiði bara hjá sjálfum sér út eða maður maður hérna. Maður fór að hugsa út út af einhveru sem maður sá eða eða heyrði eða, eða hérna var vitnaur á námskeiðinu. þetta er bara ég ég bara þetta er bara alltaf alltaf jafn gaman að taka þátt því að fræðast og, og reyna að læra meira. Hérna landsleikur í dag. Hvernig eh, nú voru við hérna við vorum í sjens við vorum í byllandi sjens satna, á tímafili, Já, og, og, en, en þessi en kannski það sem stendur uppu fyrir mér er að við skulum veri í hælónum allan tíman uh, og, og, og, og sérset skulum vera að tala um ef hefði uh, að er það ekki bara sko, ég veit ekki að við förum að tala um óralska sigra og svo leys uh, mm. uh, er þetta ekki bara svona nokkurnið ein skott í fyrsta leik eins og við hefum bara getað vonað fyrir þetta en einhver einhver eðvintýri Jú, svona fyrirfram Þa, það er hérna ég, ég reyndar á hvað að vera dóldir hlokafull í Íslendingu því ég spáði fyrir leikinn og sagði að við myndum vinna með þreymur en hérna þetta var svona fyrirfram okkar besti sjens á að taka sigur Já. þannig sé því að þessa þjóður slum við að spila við er engin þetta er þetta er ekkit, veist, þetta er ekki einhver hobbispilarar sko. Það er alveg, alveg ljóst en en hérna sko eftir á þá erum er ég er dalti sæktur að þessi spáta muskulau hafi ekki gangi upp því að við vorum bara algjörlega í og og rauninnir sko, Og hvort sem ma skal kenna um að menn bara er ekki vanir að spila á svíði aðrir en já, það er náttlæg engin vana að spila akkurat á sviði en á svona stóru sviði þá er það bara Jón Arnar sem hefur raumverulega spila nákvæmlega hérna ég kvarta sé einhver svona jitters út, út af þessu það lítur að vera eitthva ég meina þúlust á þú staðar þar að við við klikkum ána 10 vítum til dæmis ja 10 stig farnar skjötum 28% í þriggja það er þetta er svona allskonar svona sem að spilar þar inn í en Já. en auðvitað ég mena, við virðum alltaf hæðin erði vandamál fyrir okkur en, en hérna Hún er einhvern og drapa okkar ekki í dag því að þú er ekkit að fá einhversna second chances eða því að nýja það er bara svona ákvörun að taka í okkar leik sem að úrst, menn kannski ég veit ekki kannski allir menn bara að vinna heimin í einu skoti eða eitthvað slið sinni það er vissulega bara úrst, stundum hefnast þetta og stundum ekki og, og ég bara, mér sýnist það að þjálfari tegum bara lagt leikinn Ég bara hár rétt upp. Já. Því bara menna, þa, það er bara dotti gæli að hugsa til þess að að að við séum að eiga og og, og séum raun í dauðariðlinum og og hérna mena um það er ekkert drifist við erum í langa Já. Og og og séum rauninn bara í chans að vinna fyrsta leik og og hérna. Ég mena í bullletti villu vandræðum ef við hæm að geta haft hann á fullum krafti. Já. Allan leikinn sá hæði hefði skipt máli ég meina Haukur spila 28 myndur Jónarður spila 29 myndur Jón lenti villu vandræðum í fyrri ég meina þetta ég meina þúst ef að hefði þetta hefði klárlega hjálpað okkur ef að þeir hefði getað spilað fullu krafta alla leiki Já það það er bara svo einfalt ef að þúst Haukur lenti þarna í seinni á tvisvar eða ekki þrisvar að skipta á Srautir sem dræva bara beint þá og nú Haukur getur ekkert gert með fjóra villur sko Nei nákumlega Að hann rennir bara bakkar og, og, og reyna að trufa að áns að snertta sko. Einmilt. Mm -hmm. Og hérna bara þetta er, þetta er bara náttlæt er algjört en en bursi frá þessu ævintýra þá bara sekkjandi. Raunverulega sekkjandi hafi ekki hafi ekki skelt þjóðveru bara hérna í fyrsta leiku. og og Hörður Axel sagði á viðtali eftir leikinn að bara sýndu við að í dag að, að við erum fullt í þetta sko vi getum alveg unnið á sko. Já. Hafði einhver efað. Ég og mér, mér líka þessi þessi hroki. Já. Sem að sem svona bíktist dalti bara heyrðu þúst erum ekkert komnir hérna til að vera eitthva, eitthvað eitthvað bissufóður sko. hérna til að vinna leiki og nú staðleyslett sko. Hæ þeir, þeir eru búin að sýna það í í þessari í að að þeir geta geta stolið leikjum á móti alveg hörkuleiðum. Já, já. Ég meina það fengur unni eitt skelli þess, undir ég semyndubunengi. Ja. Og ég er nálægt að saga ekkert leiki, ég veit ekkert hverji erum að kenna. Belgar eru með hörkuleið en, en en hérna er réntar réntar réntu töpuðu í dag ég, en en hérna en öðru leiti. Ég meina við vorum í hörkuleikjum í bara mjög góð lið. Já. Í í semyndubunengi og, og og hérna hömm alveg sínta við þúst. Ef, ef við hittum þolanlega, við hittum ekkert spes í dag. Nei. Ef við hittum þolanlega þá kemur tölvuneyri lönd ég meina. Við fengum opið skot sem að sem að vananlegt éta. Já. Já. Það hefðott í dag tveir þristir í viðbot. Já. Ef framleking vitt 70%. þetta breytir leikleikinu dalti en en ef og hefði það svo sem þið er ekki til veltu síður. Ég ég get hugga mig við að að sem samt þegar veður má að svo renni og og það reyntist þessi 6 stig rendist okkur þröskuldur sem við komumst til gefur þann í, í á lokamínutunum en en ég hugga mér við það að að mér fannst, mér fannst liðið vera að gera rétt og sem samt þá var Jón Árnar var með balltann og þá var Jón sem var að taka þessi skot. Þaust ég efði ég efði maður er kannski svona verið svektari ef, að, ef hefur verið einhver annar einhver óheiðbæligare maður að taka þessu skot en, en, en þú veist þetta datt ekki réttum meign fyrir Jón þarna þó hann hafi verið frábær í þessum leik. Mér fannst hann vera besti maður á allarins. Hann var það. Og hérna altså þú veist hann þú veist maður lifir, lifir með því að þú veist að balltinn var í höndunum hans og honum og, en það koma þarna altså hann klikkar þarna á teymuskotum og svo tapaði ballti og, og og eitthvað svona þanna þannig að hérna svekkjandi jú en en hérna sem sagt við, við, við fórum niður með fórum niður svinging og og með því að svona spila okkar plani allaveg, eftir okkar áætlun mér að, ég hugga með áns við það svona Alkjörlega. ég og ég meina ég, ég, ég segið þjálvarateymi virðist að hafa bara lagt leikinn Leikin rétt upp, meni að við lendum undir tvisver að þrísver, hérna, alveg einhverjum 15 og 16 og 17 stuðum. Já, nákvæmlega. Og það leita ekki til rússlega við lúten, en við komum alltaf tilbaka. Það fyrst mér svo að sko. það er bara, úst, þjóðurðinni voru hrektir, sko. Þeir voru bara, úst, það, það mjótti ekki miklu muna að við hefum sett, um, úst, úst, að þeir hefðu bara verið á beinunum því að að þú veist ég meina e ef við höfum náð yfna leikinn eða komist nær niður í eitt possession hérna ja þeir ég er ekki viss um að þeir leiði vel bara ef, að, sko, ef þessi þristu đettur hjá Jóni Arnori og og ja. minkar niður í 3 þú veist það þar aldrei að vita hva verðu kannski fara að tetra fyrir framan allt þetta fólk sko já. Já, já, það er það er bara Það, það er raunin ekkert nefn að jákvætt að segja um íslenska lið og, og, og, og, og bara greinlegt að menn hafa lagt mikla vinnu í að, að undirbúa leikinn og, og hérna menn verðist að vera með rétt hugafnfar Já menn eru með, úst, komnir hérna til þess að taka þátt ekki ekki bara til þess að vera hérna sko Nei, nákvæmlega ekki bara til að, að taka hérna. selfie með dörg nú eitski sko Nei, nákvæmlega það er bara fyrir fyrir alla íslensku áhrindana sem eru hérna og sömuleiðs fyrir hinn liðin og hin áhrindana þá er það bara mjög mikilvægt að séu hérna til að keppa. Er svona man, man sérð að kannski sérð bæsta á á leiðinu sko hvað var hvað hvað strákarnir voru sko, hvað er vor og í góðum anda og svona þær er þeir voru að eiga sig áhlaup á þjóðrennuna sko. þeir, þeir, sko, þeir spiluðu eins og eins og sko, bara eins og þeir ættu að taka enn leik en ekki því að vera sko Þa, bara, þeir voru bara frekir og grömmir sko það er, Já. þú veist, það ekki engin óttið en þannig sko það, það fæst manni flotta að sjá, sjá bara meira um Já, hérna, það er ítalið á morgu Já hvernig, hvernig er nú veit ég ekki þú um með þetta ítalska lið Þetta ítalska lið er, er skipað mörgum kunnum leikmannum skulum getum alveg orðað að þannig, þeir eru náttúrulega með með Marco Bellinelli þeir eru með hérna Danilo Gallinari, Andréa Banani Já. Lúita Tóm þetta, þetta er allt leikmenn sem að hafa verið viðlóðandið er í NBA-deltinni uh, þeir eru með flotta leikmenni og Tétyla líka, hann var, hann var bara mjög góður að köplum í dag uh, þetta er bara, þetta er ansi hann sé hæfileika ríkt lið en, en ég, ég, ég sá nú ég horfði alltaf þrjáleikin í dag og, og þeir spilu við Tyrki núna í kvöld sí, síðusti leikur kvöldsins Ó. og þeir eru bara fannst mér alveg óbúðslega soft Ó, það er ítalendinga ja. þeir sem hafa náttúrulega hort á NBA þeir vita það að að Barnani getur ekki spilað vörn til að bjarga lífi <laughs> Nei. og það þýður að þegar, þegar sjótt er á körvuna þá þá er hann ekki þúlust hann hann veitir enga vörð sko er eins og hjólaskötum bara e bara algjörlega sko ég, ég er ekki vissar man erðu verri au hjólaskötum <laughs> hann er alveg algjörlega óst og, og og og ég mennt að drífa sterkt áan þá þá bara það, það er bara hann eins og eins og hérna svengdór sko. það bara opnast og, og þú kemst frá körvuna sko. fær hann það hlutverk að að dekka hlin bearing svona Hann byrjar ekki inn og e hann byrjar ekki inn og í skosti. Nei. Byrja inn á með miðherja sem heitir heitir Giussen, hann fekk tvær vettul snemma og kom út að spila og svo ekki meira sko. Ó, ja. Sem ég fann dalti undarlett því hann virðist vera svo einn svo að til í að berja svona við stóra stóru strángun. Já ja. Tyrkjum, að, hérna, sem, sem er erðin fórði oft alda með með spánmerinn í dag sko. Nei, ítalinn í dag sé. Sí. Ja. Þannig að að hérna barnjani en sko sóknanlega náttla með Gallinari barni Annjobellinelli þá var þetta ættir þrí hæðar skrímsli dalti sko. Já. Þe þeir geta allir svín hitt og og hérna er sjóð heitir og, og, og fiskamenn eru að leika á og detta og og, og renna fá einhverar ótærir villur og anna sko en en hérna ja þessi pakki. Þeir eru ha, þessi pakki sko þeir, þeir eru samt þetta er sko Vi getum alveg strikt Ég ég segi það bara að við þust þeir, ég meina tyrkirnir, þeir voru dalti með leikinn, svona þangað til það var reiðalegt alveg í restina þar í taktarnir sér inn í leikinn með að hitta og og, og, og, og leikstundin hjá tyrkjunum virkaði orði dalti þreyttur. Já. Oh. Restina hann var mjög illa með í fyrra En hérna ko ervita séðar núna hann skaut bara 4 og 20 í leiknum hann var ekki feimi að lata vaða. <laughs> okay. En hérna hann, hann var alveg frábær í fyrra háleg þessi leikstundir sem með 17 til 9 stöðsendingar. En þeir settu bara upp pressu. Pressu og, og og og og 2 2 1 sviðspressu og ítalurnir virkuðu bara ráðveltir þá oh. með með stráka innó sem heitir Sinciarini og Hann bara vissi valið líti kort að gera við boltann. Einugnin fék þrjár villur, villur stemma og þriðju villan var svo fljótlæg og spilaði mjög lítið. Já. Settu þeir inn á á leikmað sem heitir hérna heitir Daniel Hackett, nationalis leikmaður. Já. Kanni sem er Metals ríkisvang. en en virkaði ekki örökum við boltann ekki á móti snöggum bakværum sko. Nei og þenda að því að Belinelli var farnar að koma upp með um boltann mjög mikið í leiknum. Oh, yeah. Þá voru þeir farnir að hleif einfaldar sóknar mjög mikið og, og hérna þeir þeir virkuðu bara ekki öruggir um boltann, sem samt bakværnir. En það er svo skulum hafa þau hreina að, að, að hérna, Ali Mohamed sem er er leikstjórandi hjá Tyrkjum. Já. Oh. Pinku litill tittur eld. eld ösku fljótir sko. Já. Oh. að hérna hann hann bara, hann gerði mjög eitthvað fyrir Já, hann er... en við eigum snakka gæja líka ég mynd að ég hlakka til að sjá hvað, hvað hörður hvort hann á ekki gegn bakvörum Ítala og, og Jón og, og, og hugsaðlega ægir þá líka sem, sem, sem leikstandi að setja press á, á, á Ítala Já, og það er svona og það sé kannski okkar svona soknarfæri að það er reyna, reyna að búa til með, með upp úr dræfum eitthvað skoðnar jao og bara sko valda ein vandræðan þeir þeir hentu balltann yfir bara út af þeir þeir þeir voru svona óákvæmnir með sendingar stundum bara heppnir að ná að skila balltann um alla leið sko svo framanna leik sko svo dróu aðeins að tyrkjunum sá mér sko ekki að halda upp á þessari pressu lent í vandræðum illa sóvelent í villuendran þá á svona blaskaði sóknaleikun hjáum dalti mikið sko. en þyrk. Nú var ekkert einn svona með þetta og, og hérna. Já, ég ég get ekki sagt að þetta ítalska liði að við heilla mig. Þeir komu sér inn í leikinn í restina. Já. En en ég mun mér fann ítalska áhörundir mun áhugaverðar en en en leikmennirnir sko, eða lið, hvernig liðið liði lið, leik sko. Já, já. Ég. ég sé ég var alveg sjóðandi. Já, hann var sjóðandi heitur. Hann hann byrjaði Svo bara tók hann svona daldi yfir á kapla og, og hérna, það var nú þannig að það var það var tveggjast að munur uh, einhverjar hvað var, hún var áttasegundur eftir þá, þá hérna eiga ítali boltan, yngast sóknavelli, takk yngast og, og tilkinn er á hvað að brjóta frekar hann leða með um skjóta nú, það, er, það þetta er þetta er þekkt, menn gera þetta syns í suður-evrópu sérstaklega og miðaureppu en en við höfum ekki mikið séð upp á klakka. Var það þriggja stiga munur sem sagt? Nei, tveggja stiga munur. Nú. Þetta er svona að bara frekar senda að línuna en að en að leyfa að taka stryggjast skot fyrir Sigri. Skoðunar. Já, já. Þetta er svona einhver, einhver svona pæling. sem ekki hitt hitt ekki tekníska þjálfenda til að spyrja nákvæmlega þissu. Mhm. En Það var, það var hérna Gallinari sem fór á línun og, og það klikta úr eina vítun sinni já ein, ein, eina vítun sem að klikta úr leikun 14 að fjörtán, fjörtán, 15 það, og, og hérna þá íta það sérst taka leikli og, og bóltan inn og að brúti á þeim og þeir fór að línu og setja annað að setja annaði á tveimur og íta einn á ekki Gallinari Gallinari nei það pelnallisi rendi þriggista skots á svona réttina um mið, miðlínuna sem að ja ja að þetta var svo sem spenna í lokinni ja og hérna ítelska áhrindin ég var nú þann að þeir sáttu allt í kringum ítelskir áhrindir ja í þessum leik og, hérna, þeir voru voru mikið með miðufingurinn á lofti <laughs> út í og <alltaf>, alla skuli <laughs> ef dómariinn dæmti eitthvað sem að hann lýsti ekki að þá fó bara miðufingurinn á loft ef það tyrknusku leik með skora, þá var miðjufingur á loft efa, Hvaða leiðindi eru þetta? Það er tyrknusku þá var miðjufingur á loft þetta er einhver þetta, þetta, þeir voru bara svona þeir voru nokkur hrefsir hann <gibli> Já Eftir, þetta, þetta, þetta, þetta, þetta er, Já. Skapliði, þetta var aldrei áhægt Já Þetta er aldrei líka En hérna Ég viss ekki, sem betur við voru nú flest í tyrknusku áhörundunum svona í öðru, öðru, öðru hluta hallarinnar En ég heldi nú ekki þorði verið við þetta en en Nei þeir eru nú ekki ekki þekktir fyrir að, að vera brúmesku segði da bara nókvæmlega. Nei nákvæmlega. Þa nei það ég meina ítalskir áherndir hafa svo sem líka verið þekktir fyrir eitthva annað en brúmesku en ég heldi alþýði ánægdar með það hérna. Skulum passa að hafa fordómana yfir alla láta fordómana ganga yfir alla jafnt. <laughs> það það er bara þannig að að, að hérna það, að kringum kring verist reyntast veri í kringum kringum fótboltaleiki eða það hefur hefur þori mest að koma svo sem það sem að áhorendum liði að hafa saman og menn men ekki borið þess spætu nei sé betur virr komna ekki svona eitthvað svoléis upp en mér minnist ekkert reyntar svo ég víkjun aðeins út af þessari keppnin en fyrir 12 mun þá var ég í svíðiöði og hérna evrópumótunum þar ja þá voru serbar og, og ég meira langrar sé að vera króatar það var það var ykkur eitthva anna yugoslavríki oh. gæti verið stövin í skil, skil, skil, svo sem gæti málli en þá þá var svakalegur leikur og og hérna það endaði þannig að, að liðunum var hrey eftir semst áhorfundur var hleift út með klukkutíma bili þá bara helmingnum á var haldið inne þær sérbúna var hleift út vist bið eftir svæði tæntvist og svo var svo var hinu hleift út þeir menn lögðu ekki í í að að hérna passa upp á ekkert kemi fyrir. Ég veim mér hlut út á sama tíma. Já. Þannig hérna það var enn en það var, það var ennþá heitt á milli þjóða, mjög heitt náttla eftir, eftir stríðið á balkanskaen. Miki rétt. Það, en en það er sloknar náttla aldrei. Þvættar ekki en en það er hérna það er það er hérna fer fer víst best af því að fara varlega með þetta. Já við er erum að augra mönnum og mikinn en, en ídælina hefði ekki miklar að gera því Nei, það, það er svona fyrirfram voru allir að tipa það eða að tala um það að, að þískaland þjóðverjaleikurinn væri leikurinn til að stela í sömriðli en e, það hefðist ekki alveg hjá okkur en, en hvað hérna hvar kemur þá næsta teki fyrir okkur á þínumætti? Eftir að hafa séð alla þröðurnir í dag þá þá er þetta bara leikur á morgun í rinnin. Já. Tækifærin er ekki ja, þau fara dvínandi í rinnin sko, sko þessi 3 leikir í dag þá voru allir frábærir á sinn mm -hmm. uh, Ísland þískaland bara fyrir það Ísland var á keppni og bara það eitt og sér gerði þann leik frábærra. Merslega. Uh, gæðin í hinsvar Serbjasport voru svaðanleg. Það var bara það stór kostlegu körfubolt. Gæðin vörn sók taktískt bara æðistætt sko. Ég sá bara sáði þarna eitthvað af lokaspretunum þar og það var bara Paukasól Sól fór 1 og 2 með einn og hinum einn varð að bara, bara standstill þrestur, hetjuþrestur sem oft, oftast fór ofan í <laughs> þeir var svá rosalegur í þessu leiki alveg óþollegt að þessi drengur skuli ekki vera að spila í NBA sko. Frábær. Hann, hann var þetta er náttla sko, Þetta er inn í thristur upp á 2 að 10 sko. Bað skield getur drífa getur skotið fínn varnamaður. Ekki frábær er bara fínn varnamaður og, og bara með kúlur fyrir allan peninginn sko. Já. Og alveg óþollegt flóttir og, og hérna Spanvernir er einhvernig frusur. Það reynt að koma í dalta óvart. Hversu svona þær er fór að leita mikið inn á gasöl. hva hvað þetta leita dalti út eins og, eins og hjúst og rockets með með hérna og Legion hérna um miðja síðustu öld. sem að ballta var bara dæmpa inn og svo stóðu bara æðrar og horfðu á sko. Já. A að hérna taktískt fást mér að en hérna þeyr þetta þetta er eitthvað, eitthvað, eitthvað bara Íspur. þetta er þráttur að vant í spænska liðið þá er þetta klála uppsett því að spánverjar eru bara misto, þetta er stórkvöslitli en, en gæðin á þessu bolta voru, voru frábær sko, frábær, þeir, sko. er þessi spán, spænska liðið nú ekki vant spila svona og ég held að þeir væru með uh, falleri strategiðu um en þetta já þeir, ég meina, þeir eru með Bákosóli, þeir eru með Rúti Fernandes, er með uh, Rodríguez, er eru með me hettna Sensio 0 þeir eru með hérna, Mirotic ég mena þetta er þetta er þetta er ekki smá þetta er ekki smá lineup sko rosa leiður en en þa hérna, þenna þeir, þeir ja eru, eru ekki með Calderón og Rubio og eitthvað og svæla það er bara það er nóga taka við þeim ja ja ég mena vissulega myndi muna um, um leikmenn eins og Calderón og Rubio og Og í er ekki náttúrulega að þið geta bara mm. verið annarkvort í baka þeim í rótits. Þeir eru báðir, báðir hérna nationalæst með tvö tvöfald ríkisvang, þannig mm. að það má bara verið meitt svoleiðis. Þannig að þeir bara þeir verða ég sé ekkert annað liðið í svona reyðlega, vinna Spánverja. Kannski Tyrkinir. Tyrkin þurfi að hitta frábæra dag. Já. En annars segja að Spánverjirn er að klára hínliðin. Serbarnir þú sná líklega er sem reiðli eftir eftir þennan leik en þetta samt ég sé ekki til neina eitthvað leggist niður fyrir Nei. en munurin hins veara á sko hvað mun sés þetta þetta var mjög physical mikil orka sem fór í að spila í leikja báðum, báðum liðum og, og ég sé ekki lið höndla annað hendleita physicality sem að til dæmis serbarnir bjóðu upp á. Nei. Það var nú eitt sem sagði mér frá því að að að það var einn íslenskur hérna drengur 9 sem að mætti serbunum, þeyg voru að koma á ævingu hérna daginn. Oh. Og hann var hann var var í raun í sagði það bara sjálfur drengurinn, hann var bara hræddur. Hann var ekki hræddur við að spila við serbinn, hann var bara hræddur um líf sitt og limi. Þetta eru stórir durgar. Þá eru bara þær eru frábærri körfubolta þær voru svona óarænni leigir og ja hérna ég meina við horfum við hérna ráðu líka ég menna, gæin er náttla drumpur sko skrokkur og og hérna þetta er bara svakalala flottli ég, þetta er leikurinn sem að ef við er erreið leikur sem við getum stolið eða ef, ef, ef, ef við tölum um það og ef við tölum um leik sem að við tölum við mögulegan skell mm. þá það verið þetta lið Já, mútið serpum Já Já Og maður vonið þetta kom ekki til þessa þá er svona það kannski lið sem að sem að gæti ég hefur alltaf burði til að fara illa með anstæðingar Já, algjörlega algjörlega, því að einhvern veginn þeir sko þeir eru ekki bara með hæð þeir eru mjög mikil gæði í hæðinni Já þetta er ekki bara stráka sem eru 2 og 10. Þeir eru 2 og 10, geti dripplað skotið og, og, og bara brotinu í varnir og þúst eitthun til að horfa á það og bara okay. Sko klínu getur bara tekkað eitt sko. Já. Já hver er það tekka hína tvo stóru? Ég yes. það er þá Haukur og og væntala Pavel. Já. En þar eru þeir samt, þúst, þær eru með með tveggja og 1.98, það tekka sko 2 og 12 og 2 og 10 og 2 og 10 sko og, og sem að þú veist hafa öll þessi gæði sko. Já. En það verið bara dálti fróðulega sjá hvað sem að þessi varnarleikur sem að sem að hérna sem að þjálvararnir hafa lagt upp með Íslandi, í Íslandi kort að hann dvígi til þess að svona trufa serbana og sömuleið spánverna nó til þess að hérna halda okkur inn í leitun sko. Já. Var þetta ekki áánanar barn varnarleikinn í dag? Það bara hann var mjög góður lengst að. Bara frábær og og hérna við bara þúst við getum ekkert spilað svo vörð mikið öðruvið sem það lið sem verið með í höndum okkar. Nei nákumlega. Vi, við erum ekki úst, ef við ferum að fronta mikið þá missum við mikið á sóknarfrágunust. Já. Eh ef við ferum að hérna þúst við ferum aðeins í 2 3 svæði þá virkrar ágættum tíma. Já. Og annað sem eru bara í þar sem maður mann sem að við situm háa pressu á balltann og og við skiftum á skrínum erum ekki ekki að gera þúst erum ekki að hedgeað eða, eða setja gildrur eða neitt við Nei. bara skiftum við erum en það er alltaf alltaf örn á balltan sku við erum erum hvað sem er ég meina þó þó að við séum að skipta skrínum þar er... við erum alltaf minni hvað sem er regla <laughs> ég meina þó þó við stillum upp á okkur stærsta lið þá eru sátt í smórbolt Já nákvæmlega <laughs> það það er bara þannig sko anna hérna við og ég mena sko men endur endur skyrðiu smólból í dag í rinnin með því að, að það var þarna í fjórðaleigju daugun tíma þegar við vorum með fjóra bakur og, og haukur er náttla ekki nema vængmaður sko. Brunni, að við vorum rinnin ekki eins og ni með sko þennan klassíska kraft fram herja inn og sko. Nei. Heldstu með með með hérna, fjóra bakvirði og og þrist sko. að það er alveg ljóst að ef að ef að fyrir út af og og og regnar Natán kemur ek inn á þá þá erum við bara að spila með vænnum sko. Bakvær. Algjörlega. Það þetta er þá virðist ekki ekki háakur ekki eins og fyrsta leik. Nei. En við erum ætt að spila við stærri og sterkari durga þanna það er bara daltu fyrir að sjá kort að. Við getum aldi heim einhver Þá þar að menn eins og eins og þessi framleina hjá sérbum og og náttalega gerr eins og Pákarsson þeir, þeir eru öllu uh, talsvert betri í körfubolta heldur en, en típor pliss og og svona, svona meiri svona lurkar. Já og, og bara hafa hafa mun meiri mun meiri high sko, eru 3 leikmenn í þessi þískaliði sem eru eru góðir eða mjög góðir sko þá ég og srotir eru náttla bara frábærir leikmenn. Mm -hmm. e, bensing var mjög góður þangað til hann snýrði sig. Já. Aðrir eru þú, þú, fínir leikmenn en ekkert stór kosleiðir. Nei. <relu> e, ekkert sem að við getum ekki bara nollað út eða eða þúst gert betur með. En. en við erum ekkert að fara að mæta þúst þú, þú, eins þú, og þú nefnir og eitthvað svona þetta eru fínir leikmenn sko. En, en þú, þú, Tippor Platz í Serbiu er er þúlust er miklu betri sko. Já. Og sömuleysi þúlust Tippor Platz í Spánn er er pákar sko. Já, Tippor væri ekki í, í þeim liðum. Já, sen, sennilega ekki. Þó að hann, hann... heiti nú orði hann félikleikmaður þá þá kæmist kæmist hann sennilega ekki í Já. í þeim liðum. Já, hann, hann myndi styrkja sko, ítalina. Þá vantar daltið svona þessa miðherja hæð sko. Já. En en Já, hann þá þá var Barnjani í hafi þá hæð, þá spilar hann alltaf eins og thristur og þannig. Já. Hann þúlust ég ég hann ekki spila með Spámvörun sverbu með Tyrkjum sko. Nei. Að, hérna, og, og, og úst, bara svo það séu hinir, man er ekki að tala illum tíma og prest, það er bara þess, þessar hina þjóðir þær hafa bara betur betri leik núna. að velja sko. Alkjörlega. Na, þetta verður bara þetta verur áframhaldandi veisla og og óf bósslega gaman að sjá bara hvernig litla Ísland tekst á við þessa stóra áskur. Já. Hvernig hérna áður en í sleppir hvernig hvað lið er að fara taka þetta þennan máti. Alveg að séð liði í öðrum öðrum riðlum. Mhm. Mm myndi ég segja að vera líklegir uh -huh. Það er erfitt að, að náttúrulega segja, e, úst, spá gegn spámverjum en, en þú veist, það vant áttúrulega dílið, ég menna, já. þú veist Af hverju er marga sól ekki, ekki með? Það, ég, það er nú eitt leikmæssin endum ekki á þannig sko. það, það muna nú um annað eins, sko, en ég, ég er hinnlega að ekki, ég bara Hún er bara að hvíla sig eða eitthvað Já, að vera. ég menna frakkarnir, þeir taka finna í dag eftir framleggingu ja finnarnir undu unnuðu á undirbúningnum í ágúst ja hérna hérna ég meina frakkarnir það það er erfitt, a, erfitt að, að tala gegn þeim svo sem þeir eru, eru með gott lið en en hvort að að það dýgi sko ja króatarnir eru með hörkulið ja eru með gott lið litar það er daltið erfitt er, er, erfitt einhvern einn svona að er seg að segja hver tekur þetta ég ég hef ekki séð nóg miki hinleiðin en en líta frábær nú. Já. Er, ég séi bara Serbía. Já, þeir fengu. Nátt skal hvað er í dag. Þi, já, eftir eftir hérna, eftir þennan leik í dag á ég meina þeir, þeir taka spammverinn og, og, og hérna eru 10istu myndréttur 1. leikhluta og svo við vinna næstu 2 leikhluta með með 20 stigum og, og hérna þetta er bara Þetta er gríðilegt leitlið og og hérna. Ég ég ætla að segja segja Serbiu hang til anna í ljós. Akkurat. Er að snara það er gaman og, og, og, og mikill lúxus að hafa þig sem sem fulltrúa NBA í Íslandi hérna út í. <laughs> Með stolti. Algjör lúxus og hérna eh það bara get vill vera ma fáir bara böggaðig aftur þegar líður á keppnilegt tegum. Já, það er bara aldrei við það Takk út leik og okkar manna og, og náttúrulega til að lísa stemminguna að núti Já, ég er bara, bara minnstamáli Alltaf gaman að spjalla við því Já, sögulegis Þakkaðið kælega að vera að spjalla við því hvort Já, þakkaðið sem leiks Nú veit, ámlega